Вони спостерігали. Він повернув голову і побачив, що тепер боровся на долівці величезного амфітеатру. З кожного боку, ярус за ярусом, на нього витріщалися істоти з тілами і лицями, які, очевидно, були результатом схрещування жахів. Краєм ока він помітив ще огидніших потвор позаду себе величезні тіні, що затулили собою небо. А тоді Траймон-монстр кинувся на нього, випустивши гостре, зазубрене жало за вбільшки з цілий спис. Ринсвінт вивернувся на бік і з розмаху гахнув обома руками, затиснутими в один кулак, поціливши істоті у живіт, чи, можливо, у грудну клітку, його удар завершився приємним хрустом проломленого хітину. Він кинувся вперед. Тепер продовжувати боротьбу його спонукав страх того, що може статися, якщо він зупиниться. Примарна арена повнилася джарготінням істот підземелля. Безпросвітна шелестка стіна, що тиснула на мізки, доки він бився. Він уявив собі, що цим звуком наповниться увесь диск, і посилав удар за ударом, щоб врятувати світ людей, вберегти серед темної ночі хаосу невеличке освітлене багаттям коло і закрити діру, через яку лізло нічне страхіття. Та здебільшого він лупцював потвору, щоб вона перестала лупцювати його». Кіхті, чи, може, пазурі, залишали на його спині розжарені до білого смуги. Щось вкусило його за плече, проте серед шерсті та луски він виявив ціле гніздо яких трубочок, і щосили його стиснув. Кінцівка, що закінчувалася гострими шпичаками, вдарила ринсвінда на відліг, і він перекинувся у чорну піщану пилюк. Чарівник інстинктивно зіщулився у клубок, але потім нічого не сталося. Розплющивши очі, він побачив, що істота, замість того, щоб напасти на нього, як він очікував, шкандибає геть, стікаючи різними рідинами. Це було вперше, коли щось утікало від Дринсвінда. Він кинувся на вздогін, піймав лускату кінцівку – і смикнув її. Істота, заджерготівши, замахала на нього тими відростками, що все ще були у справному стані, та Ринсвінд вчепився в неї мертвим хватом. Він зібрався з силами і зацідив один останній удар в те єдине око, що в неї залишилося. Вона заверещала і пустилася навтюки. Було лише одне місце, куди вона могла втікати. Вежа і багряне небо повернулися тієї самої миті, коли час знову пішов своїм ходом. Щойно Рінс відчув тверду опору кам'яних плит під своїми ногами. Він відкинувся на бік і перекотився на спину, тримаючи знавіснілої істоту на відстані витягнутої руки. «Тепер! – викрикнув він. – Що тепер? – не второпав двоцвіт. – О, так, гаразд!» Він невміло, проте з силою махнув мечем і глибоко всадив його в потвору, ледь не зачепивши ринсвінда. Почулося різке дзижчання, так, наче він розгромив осине гніздо а мішанина рук, ніг та щупали цістоти забилася в агонії. Вона перекотилася через себе знову і, завиваючи очамріло, замолотила кінцівками по кам'яних плитах. А далі вже не мала по чому молотити, бо скотилася через край сходів, тягнучи Ринсвінда за собою. Було чутно, як вона кілька разів хляпнулася, і відбилася від кам'яних сходин, а тоді з вереском, що віддалявся, аж доки не стих зовсім, звалилася у глибини вежі. Все завершилося приглушеним вибухом і спалахом октаринового світла. Тоді двоцвіт залишився сам один на верху вежі, сам, не рахуючи сімох чарівників які все ще були непорушні, наче примерзли до землі. Він сидів, не тямлячи себе від здивування, коли сім вогняних куль виринули з пітьми і шаснули у відкриту набікоктаву, октаву, яка відразу ж набула свого звичного вигляду, значно привабливішого. – Оце так, – сказав він. – Гадаю, то були заклинання. Двоцвіте! Голос, який це сказав, був глухим та розкотистим і віддалено нагадував Ринсвіндовий. Двоцвіт завмер на місці з простягнутої до книги рукою. «І а тут?» – сказав він. – «Це ти, Ринсвінде?» «Так», – відповів голос, в якому звучали загробні нотки. І «Є дещо дуже важливе, що я хочу, аби ти для мене зробив, Двоцвіте!» Двоцвіт озернувся довкола себе. Тоді зібрався з духом, отже доля диска зрештою залежатиме від нього. «Я готовий!» – сказав він голосом, в якому забриніла гордість. «Що ти хочеш, щоб я зробив?» «Насамперед, я хочу, щоб ти уважно мене послухав», – терпляче сказав ринсвіндовий безтілесий голос. «Я слухаю. Дуже важливо, щоб, коли я казатиму тобі, що робити, ти не перебивав, запитуючи, що ти маєш на увазі, не сперечався і таке інше. Ясно?» Двоцвіт став струнко. В усякому разі його розум виструнчився, оскільки тіло наразі було на це нездатне. Він виструмив вперед кілька своїх підборіть. «Я готовий!» – сказав він. «Добре, а тепер я хочу, щоб ти…» «Так!» – голос долинав з глибини сходового просвіту. «Я хочу, щоб ти взяв і витягнув мене перш, ніж мої пальці зісконзнуть з цього каменя», – мовив він. Двоцвіт роззявив рота, тоді худко його стулив. Він метнувся до квадратного отвору і зазирнув униз. У родуватому світлі зірки він зміг побачити лише очі Рейнсвінда, що дивилися на нього. Двоцвіт ліг на живіт і потягнувся до нього. Ринсвіндова рука вчепилася в його зап'ясток так, що стало зрозуміло. Якщо його ринсвінда не витягнуть наверх, цей хват за жодних інших умов не послабиться. «Я радий, що ти живий!» – сказав двоцвіт. «Добре, я теж цьому радий!» – відізвався ринсвінд. Якийсь час він так і висів у термі, тримаючись за двоцвіта. Після останніх кількох хвилин це було майже приємно, та все ж не цілком. «Ну, то витягуй мене врешті!» – підказав він. «Здається, це буде трохи важкувато!» – пробурчав Двоцвіт. «Взагалі я не думаю, що зможу це зробити, чесно!» «Ну, гаразд, скажи, за що ти тримаєшся?» «За тебе!» Я мав на увазі опріч мене. Як це зрозуміти – опріч тебе? – не зрозумів Двоцвіт. Ринцвінд коротко прокоментував. Слухай, – позвався Двоцвіт, – сходи йдуть по спіралі, так? Якщо я ніби як штовхну тебе, а ти в той момент відпустиш мою руку якщо ти збираєшся запропонувати, щоб я спробував пролетіти 20 футів вниз чорною як смола вежею з надією на те, що я впаду на пару зашмарованих сходинок, яких там може і не бути. Забудь про це, – погризнувся Ринсвінт. В такому разі є альтернатива. Ну давай, старий, кажи вже. «Ти можеш пролетіти 500 футів, вони ж чорні, як смала вежу, і впасти на камені, які там точно будуть», – сказав двоцвіт. Знизу у відповідь мертва тиша. Тоді Ринсвін з докором мовив. Це було саркастично. Я думав, це просто констатація факту. Ринсвінс застогнав. «Цікаво, чи не міг би ти скористатися якимись чарами?» – почав двоцвіт. «Ні. Та просто спало на думку». Далеко внизу проблиснуло світло, і почулися схвильовані крики. Тоді знову проблиски світла і хвиля вигуків, а тоді з'явився ряд смолоскипів, що потягнувся по спіралі уверх. «Сходами піднімаються якісь люди». Повідомив двоцвіт, як завжди, охоче й поінформувати про щось новеньке. Сподіваюся, вони прискорять темп, сказав Ринцвіт. Я вже не відчуваю своєї руки. Тобі щастить, сказав Двоцвіт, бо поки що я відчуваю свою. Смолоски попереду колони зупинився, і прозвучав голос, від якого порожньою вежею розійшлося нерозбірливе ехо. «Здається», – сказав двоцвіто, усвідомлюючи, що поступово зсувається за край провалля. «Хтось нам сказав протримати ще трохи», – Ренсін прокоментував знов лаконічно. Тоді вже глухішим і більш напруженим тоном він сказав, «Направду не думаю, що зможу протриматись бодай ще трохи». «А ти спробуй!» «Гарна річ! Я відчуваю, що моя рука вислизає!» Двоцвіт зітхнув. Настав час для радикальних дій. «Ну що ж, гаразд!» – сказав він. «Тоді давай, падай! Мені байдуже!» «Що?» – сказав Ринстінт, вражений настільки, що забув відпустити його руку. «Ну ж, бо давай, убийся, вибери легший шлях». «Легший?» «Все, що тобі потрібно, це зірватися вниз пронизливим вереском і переламати собі усі кістки», – сказав двоцвіт. «На таке кожен здатний, вперед!» Я не хочу підводити тебе до думки, що ти, можливо, повинен залишитись живим, бо ти нам потрібен, щоб промовити великі заклинання і врятувати диск. Ні, в жодному разі. Яка різниця, якщо ми всі згоримо? Давай, і далі думай лише про себе. Падай. Настала довга важка пауза. Не знаю, чому так виходить. Врешті мовив ринцвінт, карбуючи кожне слово. «Та відколи я тебе зустрів, я, здається, тільки те й роблю, що з останніх сил перестрибую якусь чергову безодню і сподіваюся не схибити. Ти не помітив?» «Загинути», – поправив його двоцвіт. «Що загинути?» – не зрозумів Ринсвінт. «Сподіваєшся не загинути» пояснив двоцвіт, намагаючись не зважати на те, як його тіло повільно і невблаганно сповзало по кам'яних плитах. «Стрибаючи, сподіваєшся не загинути, бо не любиш висоту». «Проти висоти я нічого не маю», – почувся з темрювий ринсвіндовий голос. «З висотами я ще можу миритися» а от провалля наразі займають всю мою увагу. Знаєш, що я зроблю, коли ми звідси виберемось? «Що?» – спитав двоцвіт, встромляючи пальці ніг у щілину між плитами і намагаючись простим самонавіюванням перестати совуватись. «Я збираюся побудувати будинок у найрівниннішій місцині, яку лише можна знайти» і в ньому буде тільки один поверх, і я навіть сандалі не носитиму, якщо вони матимуть хоч натяк на платформу. Смолоски по голові колони проминув останній виток спіральних сходів, і двоцвіт побачив перед собою усміхнене обличчя коїна. Позаду нього він упізнав зворушливо знайомий силует скрині, яка все ще незграбно стрибала зі сходини на сходину. «Все гаразд?» – спитав Коін. «Вам якось допомогти?» Ринсвінт глибоко вдихнув. Двоцвіт вже знав, що то означало. Ринсвінт збирався сказати щось на зразок. «А вже ж у мене так свербить потилиця, чи не міг би ти, коли твоя ласка, її почухати, проходячи повз?» Або «Ні, я кайфую, звисаючи над бездонними проваллями!» І він вирішив, на, що цього не витримає. Він, не зволікаючи, заговорив. «Витягни Ренсвінда звідти на сходи!» – швидко сказав турист. Ренсвінд видихнув, буркнувши щось упівголоса. Коен обхопив його за пояс, і рвучко сіпнувши уверх без зайвих церемоній, виволік на кам'яні сходи. – Ну і мерзота там у вас внизу на сходах, – сказав він звичайним тоном. – Хто то був? – Чи воно мало? – він ковтнув. – Чи в нього були, ну, знаєш, мацаки і таке інше? – Ні, – сказав Коїн. Тільки звичайні частини. Поплющені трохи, звісно. Ринсвін поглянув на двоцвіта, який застережно похитав головою. «Всього лиш чарівник, який дозволив обставинам взяти над собою гору», – сказав він. Не чуючи рук від перенапруження, Ринсвін, похитуючись, дозволив відвести себе на дах вежі. А ти як сюди потрапив? похопився він. Коен вказав на скриню, що підбігла до двоцвіта і роззявила кришку, наче пес, який знає, що провинився, і сподівається, що негайний прояв щирої радості може відвернути виховний момент у вигляді скрученої у трубку газети. Жорсткуватий і за те прудкий, задоволено сказав він. Я вам навіть більше скажу. Ніхто навіть не пробує тебе зупинити. Ринсвінт поглянув на небо. На ньому було видимо-невидимо місяців величезних, подірявлених метеорами дисків, що тепер були в десять разів більші за маленький супутник диска. Він дивився на них без особливого інтересу. Він почувався спустошеним і виснаженим понад людську міру, Крихким, наче давня гума. Він помітив, що двоцвіт намагався налаштувати свою знімкувальну коробку. Коен тим часом розглядав сімох найстарших чарівників. «Дивне місце для статуй», – сказав він. «Ніхто їх тут не побачить. Ні іншим не сказав би, що вони дійсно варті уваги. Дуже недбала робота». Ринсвін, спотикаючись, підійшов до них і обережно поплескав верта по грудях. Він був із суцільного каменю. «Ну, ось і все», – подумав він. «Тепер я хочу лише одного – додому». «Стривайте, я ж вдома майже». «Значить, я просто хочу добряче виспатися. А вранці, можливо, все матиме кращий вигляд. Його погляд впав на октаву, по контуру якої пробігали маленькі язички октаринового полум'я. «О, до речі», – подумав він. Він взяв її в руки і з нічев'я погортав сторінки. Вони рясніли складним закрученим письмом, що починало мінятися і перетворюватися, коли він на нього дивився. Здавалося, воно ніяк не визначиться, яким йому слід бути. Однієї миті воно було записане старим діловим шрифтом, наступною низкою кутастих рун, а потім це вже було звивести кіфійське заклинальне письмо. Далі вони мінялися на піктограми, зображені якимось давнім лиховісним забутим письмом, яке, здавалося, складалося виключно з відразливих істот рептилій, що вчиняли одна одну складні болісні речі. Остання сторінка була порожня. Ринсвін зітхнув і звернув свій погляд всередину, у закутки свого розуму. Звідти на нього дивилося заклинання. Він довго мріяв про цей момент про те, як він нарешті витурить заклинання і стане господарем своєї власної голови, і вивчить усі ті дрібніші заклинання, що до цього часу були надто налякані, щоб залишатися в його розумі. Він чомусь уявляв, що цей момент буде більш драматичним. Натомість цілковито виснажений і зовсім не в гуморі для будь-яких дискусій, він холодно подивився на заклинання і уявним пальцем чітко вказав йому на двері «Ти геть звідси!» якусь мить здавалося, що заклинання почне сперечатися, та воно, що було розсудливо з його боку, передумало. У чарівника з'явилося відчуття легенького поколювання тоді внутрішнім зором помітив спалах блакитного світла і ось несподівано відчуття порожнечі. Коли він поглянув на сторінку, вона осяря біла словами. Це знову були руни. Його це влаштовувало, бо малюнки рептилій були не лише несказанні, але цілком, можливо, і невимовні – до того ж, вони нагадували йому про речі, які дуже важко буде забути? Він збайдужило дивився на книгу, тим часом як двоцвіт метушився довкола, а коїн безуспішно намагався зняти каблучки зі скам'янілих чарівників. Він мав щось зробити, нагадав собі Ринсвіт. Так що ж це було? Він розгорнув книгу на першій сторінці і почав читати, рухаючи губами і обводячи пальцем кожну літеру. Бурмочучи собі підніс, він промовляв слово за словом, і вони беззвучно з'являлися перед ним у повітрі, сяючи яскравими кольорами, що тріпотіли, мов свічки на нічному вітрі. Він перегорнув сторінку. Тепер догори сходами підіймалися інші люди. Шанувальники культу зірки, мешканці міста, навіть дехто з особистої варти Патриція. Кілька зіркопоклонників зробили не надто енергійну спробу наблизитися до Ринсвінда, якого тепер оточував веселковий вихор Літер. І хоч він не звернув на них жодної уваги, Коїн з незворушливим виглядом оголив свого меча, кинув на призвідників недбалий погляд, і вони відступили. Тиша розходилася від згорбленої фігури Ринсвінда, наче кола на плесі ставка. Вона поширилася вежею до самого низу й огорнула юрби людей, що там снували, вихлюпнулася через стіни розлилася потоками у місті і затопила сусідні землі. Основна частина зірки тихо бовваніла над диском. Довкола неї повільно і безшумно кружляли нові супутники. Чутно було лише хрипке шепотіння Ринсвінда, що перегортав сторінку за сторінкою. – Хіба це не дивовижно? – сказав двоцвіт. Коєн, який скручував цигарку із обсмолених залишків її попередників, глибнув на нього розгубленим поглядом, забувши про папір, що хотів склеїти слиною. – Хіба що саме недивовижно? – спитав він. – Уся ця магія. – Це всього лиш вогні, – критично зауважив Коєн. Він не начарував, поки навіть голубів, що випурхували б з його рукавів. «Так, але хіба ти не відчуваєш усю його окультну силу?» – сказав двоцвіт. Коін дістав великого жовтого сірника з глибин свого кисета, кинув швидкий погляд на верта і рішуче чиркнув сірником об скаменілий ніс. Слухай. Сказав він двоцвіту якомога м'якшим тоном. Чого ти від мене очікуєш? Я достатньо повештався світом. Бачив чимало всіляких магічних трюків, і ось що тобі скажу. Якщо весь час розгулювати з роз... роззявленим відподив у ротом, хтось таки плюне в нього. Та й взагалі, чарівники вмирають так само, як будь-хто інший. Коли ти встромляєш у них Прозвучав гучний ляскіт, тієї миті ринсвін згорнув книгу. Він встав і обвів очима довкола себе. А далі сталося ось що. Нічого. Минуло трохи часу, перш ніж це усвідомили інші. Кожен інстинктивно пригнувся, очікуючи вибуху білого світла чи мерехтливої вогняної кулі, чи у випадку Коїна, який загалом нічого особливо не очікував, двійко білих голубів та ще, може, одного трохи пом'ятого кроля. Це нічого було геть не цікавим. Іноді щось очікуване не відбувається і все ж залишає по собі яскраві враження. Та якщо вже розглядати «не події», то ця була зовсім нікудишня. «Оце й усе?» – гмикнув Коен. Юрба невдоволено загуділа, а декілька зіркопоклонників сердито витріщалися на ринсвінда. Чарівник затуманеним поглядом дивився на Коена. «Гадаю, так», – сказав він. «Але ж нічого не відбулося». Ринсвінт розгублено глянув на октаву. «Може, воно має дуже невиразний ефект?» – сказав він з надією в голосі. «Зрештою, ми достеменно не знаємо, що повинно статися». «А вже ж ми знаємо!» – вигукнув один із прислужників культу. «Магія не працює! Це все ілюзія!» Через дах перелетів камінь і поцілив ринсвінду у плече. Ще пак, озвався інший фанатик, схопімо його. Скиньмо його з вежі. Еге ж, схопімо його, а також скиньмо з вежі. Юрба посунула вперед. Двоцвіт підняв руки вгору. Я певний, що сталася невеличка помилка. Встиг він сказати, перш ніж його збили з ніг. «А що б його?» – сказав Коен, затоптуючи недопалок, який щойно викинув. Він виняв меча і роззирнувся навкруги за скринею. Скриня не кинулася двоцвіту на підмогу. Вона стояла перед Ринсвіндом, який з очманілим виглядом притискав до груди октаву, наче то була грілка. Один зіркопоклонник метнувся до нього. Скриня загрозливо відчинила свою кришку. Я знаю, чому нічого не вийшло, сказав голос з позаду юрби. То була б там». О, справді, відізвався хтось поблизу неї. А чому ми маємо тобі вірити? За якусь мізерну долю секунди меч коїна вперся в його шию. «З іншого боку», – продовжив той чоловік, мов би, нічого й не сталося. «Можливо, нам варто послухати, що нам хоче сказати ця молода панна». Коїн повільно обвів мечем довкола себе, готовий пустити його в хід при найменшій загрозі. Абетан тим часом вийшла вперед і показала на літери заклинань, що все ще оберталися в повітрі перед Ринсвіндом. «От тут, напевне, помилка!» – сказала вона, вказуючи на кляксу брудно-коричневого кольору поміж яскраво забарвлених символів, що пульсували. «Ти, напевне, неправильно вимовив слово. Ну, му, гляньмо!» Ринцвін передав їй октаву без жодного слова. Вона розгорнула і почала уважно вивчати сторінки тексту. «Яке кумедне письмо! – сказала вона. – Весь час міняється. А що так крокодилоподібна штуковина витворяє з восьминогом?» Ринцвін зазирнув у книгу через її плече і, недовго думаючи, пояснив. Якусь мить Битан мовчала. Ба, спокійно мовила вона, не знала, що крокодили так можуть. Це просто давнє піктографічне письмо, похапцем пояснив він. Воно зміниться, якщо зачекати. Заклинання можуть втілитися будь-якою відомою мовою. «Можеш пригадати, що ти сказав, коли з'явився о той неправильний колір?» Ринсвін пробіг пальцем по сторінці. «Ось тут, – думаю, – де двоголова ящірка витворяє, що би там вона не витворяла?» Двоцвіт підійшов і став біля бетан з іншого боку. Заклинання змінило свій шрифт. «Я це ніколи б не вимовила!» – сказала Бетан. – Карлючка, карлючка, крапка, тере. – Це снігові руни купому гук, – сказав Ринсінт. – Гадаю, це вимовляється зифи. Проте воно не спрацювало. А як щодо сифи? Вони поглянули на слово. Воно все ще мало той самий кепський вигляд. Чи с сказала сказала бетан. Це могло б бути ти си -фи -фи, невпевнено сказав Ринцвіт. Навпаки, колір набув ще бруднішого коричневого відтінку. А якщо з си -фи -фи? припустив двоцвіт. Не кажи дурниць, сказав Ринцвіт. У снігових рунах це Бетан штовхнула його ліктем під ребро і мовчки показала на слово. Коричнева форма у повітрі тепер була осяйного червоного кольору. Книга затремтіла у її руках. Ринцвінт обхопив Бетан за стан, зловив двоцвіта за комір і відскочив назад. Октава вислизнула з рук Бетан і полетіла додолу. Проте на землю так і не впала. Повітря довкола октави засяйло, вона повільно підіймалася вгору, тріпочучи сторінками, наче крилами. Тоді пролунав протяжний мелодійний звук, наче десь забриніла струна. І книга ніби вибухнула вигадливою безгучною квіткою зі світла, що потягнулась у височинь, Далі зів'яла і пропала. Але ще вище в небі дещо відбувалося. У величезному мозку великого Атуїна на значних геологічних глибинах нові думки плинули нейронними шляхами завбільшки вбільшки з магістралі. Небесна черепаха не була обдарована багатою мімікою, та якимось незбагненним чином на її лускатій подзьобаній метеорами морді, відобразилося очікування. Вона пильно стежила за вісьмома сферами, що невпинно кружляли довкола нової зірки на самих берегах космосу. Сфери вкривалися тріщинами. Величезні шматки каменю відламувались і починали свій довгий рух по спіралі до зірки. Небо наповнилося мерехтливими осколками. З уламків однієї порожньої оболонки вибралася на червоне світло маленька космічна черепашка. Вона була ледь більшою за астероїд, Її панцир все ще блищав від рідкого жовтка. На ній також було четверо малих галактичних слоників, а на їхніх спинах був дискосвіт, поки що крихітний, вкритий димом та вулканами. Великий Атуїн зачекав, доки усі восьмеро черепашат не звільнилися від своїх шкаралуп і вкрай збентежені не попливли в космічному просторі. Тоді обережно, щоб бува нічого не зачепити, стара істота розвернулася і з неабияким полегшенням вирушила у довге плавання до благословенно прохолодних бездонних глибин космосу. Малі черепашки попливли слідом, описуючи орбіти навколо свого предка. Двоцвіт захоплено спостерігав за дійством над головою. З усіх людей на диску у нього, напевне, було найкраще місце огляду. Тоді його шелешила жахлива думка. «Де моя знімкувальна коробка?» – нараз спитав він. «Що?» – відгукнувся ринць, він не в змозі відірвати погляд від неба. «Знімкувальна коробка!» – сказав Двоцвіт. Я повинен це зазнімкувати. Невже не можеш запам'ятати це все? – спитала Бета, не дивлячись на нього. Я можу забути. Особисто я ніколи цього не забуту, – сказала вона. Це найпрекрасніше, що я коли-небудь бачила. – Набагато краще за голубів та більярдні кулі, – погодився з нею коїн. «Мушу визнати, Ринсвінде, як це в тебе виходить?» «А я знаю», – сказав Ринсвінд. «Зірка стає меншою», – зауважила Бетан. До Ринсвінда ледь доносився голос двоцвіта, який сперечався з демоном, що жив у знімкувальній корупції і малював картинки. Суперечка мала суто технічний характер про глибину поля різкості, а також проте вистачить демону червоної фарби чи ні. Слід відзначити, що на цей момент Великий Атуїн був дуже втішений і задоволений, а такі відчуття у мозку завбільшки з кілька великих міст неминуче поширюються на оточення. Власне кажучи, більшість людей на диску перебували тепер в такому настрої, якого зазвичай досягають тільки після довгих років медитації, або ж приблизно через 30 секунд по обживанню нелегального зілля. «Отакий він, друзяка-двоцвіт», – подумав Ринсвінт. «Не те, що він не здатен милуватися красою, просто робить це на свій манер. Тобто якщо поет побачить нарцис...» Він споглядатиме його і напише про нього довгий вірш. А двоцвіт піде шукати підручник з ботаніки і наступить на квітку. Правильно, зауважив Коїн, Він просто дивиться на речі. Проте все, на що він дивиться, вже не буде таким, як раніше. Включаючи мене, гадаю. Зійшло власне сонце диска. Зірка потрохи танула, тож конкуренції як такої вже не було. Старе добре світло дискосвіту, наче море золота, хвилями розливалося охопленими благоговінням землями. Чи, як стверджували більш надійні світки, наче золотистий сиро